Vámos Miklós apák könyve Előadja Alföldi Róbert. Ébred a világ Zöld illatok Suhannak a határokon által Hozván a tavasz ígéretét Parányi szálak Búnak elő a barázdákból Kifeslenek az ágak Végén a szűzrügyek Zsengefüvek Parádéa lepi a mezőket Dombok oldalán Virul a galagonya a telet által vészelt diófák szarvas koronája még kopár. Az új leveleket fakasztó hajtások vágyakozón kavarják az égi vizeket. Koskösséget minek utána ide megérkezénk annó 1705 Szent Györgyhavában. Öt ízben dúlták föl abban és a rákövető esztendőben. Ebből három ízben kuruc, két ízben seregek. 74 portából legalábbis harmada fölégett, vagy összvedölt, más harmada pedig kiürült, mivel a bennök lakók elhagyták azokat békésebb vidékekre vándorolván. Ímigyene községben az élet víg pezsegése teljességgel mérséklőde, földeiket alig művelék, házkörüli állataik száma is igen megcsappana. Midőn legelső éjszakánkra készülődénk, a házban Kornél unokám azt kérdi, méghozzá németül? ne menjünk inkább haza, amit osztán gyakorta emlegeténk. Így kezdődtek cucor a följegyzései abban a vászonborítású emlékkönyvben, melyet a lányától Zsuzsánnától kapott. Egyként kitűnően beszélt németül, tótól és magyarul, írni azonban eladdig csak németül próbált. Magyar honba visszaköltözvén, anyanyelvén akart naplót vezetni. Talán óhajtotta, hogy Kornél unokája fölcseperedvén elolvassa. Ők hárman Társzekér karavánon érkeztek, Bajorországból, hogy cucor nagyapa meg a bátya a nagy portfölverő veselényi főcinkosságával jelölt összeesküvés után állapodott meg. A cuzor testvérek kitartottak amellett, hogy a szövetkezőköz semmi néven nevezendő közük nem volt, de hiába, reájukvalló hamis levelek kerültek elő, így sorsukat, a megnótázást nem kerülhették el, vagyonukat elkobozták, és talán életük virágát is leszakadják, ha lóhalálában ki nem futnak az országból. Odakünn a tipográfus és futzor mesterségben szereztek jártasságot, s állítottak föl officinát. Utóbb kompaktorként is bevállottak. Tűningen korabeli C-jegyzékében Cucor néven szerepeltek. Cucor nagyapa sose volt képes megkedvelni a szeles zivataros vidéket és a sörös bajorokat. Homályos gyanúperrel őket hibáztatta a sorozatos családi halálesetekért. Nem csoda, hogy amidőn híradást kapott a vezérlő fejedelem Pátenséről, azonnal az oficinába rohant, ahol a bátyja a lémiákat javítgatta. Szedhetjük összve a betyár bugyort, kiáltotta néki már a grádicsról. Mutatta a deák nyelvű sorokat a Mercurius-Hungaricus gyűrőt példányában. Büntetlenül visszaköltözködhetnek az elnéptelenedett magyar falvak valamelyikébe. Bátyámat nem bírhattam rá semmivel is, hogy vélünk hazatérjen, inkább választá megszokott berendezkedését tűningenben. Vívén tovább az oficiát. Hírt felőle, az nem kapánk. Zsuzsánnát nyugtalanítja a kiskornél állapotja, a mai inséges időkben nem juthat ez alig serdült, mindösszvesen négyesztendős gyermeknek elegendő étel, nem csak húsban, de tyukmonyban is hiány szenvedünk. Tekervényes utazással hazajutván a kos alvégén rendelkezésükre bocsátott udvarházban csekély kényelemben berendezkedtek. Cucor nagyapá pénzét azonnal elásta a kert végében a rózsatövek mögött, a lelőhelyekről sem az unokáját, sem a lányát nem tájékoztatta. Cucor a pénzét azonnal elásta a kert végében a rózsatövek mögött, a lelőhelyről sem az unokáját, sem a lányát nem tájékoztatta. Csupán Wilhelm, a tüningemből magunkkal hozott szolgalegényt tudott róla, ki az ásásban segítkezett. Wilhelm, du muszdaszniercélen, festész du mich? Cucor nagyabban megfenyegette beszédes mozdulattal, nyakát szegi, ha valaha is elárulja bárkinek. Javol! A riat legényke minden kérést vagy utasítást, e kutyavakkantást idéző szóval nyugtázott. Magyarul wilhelm csak annyit ellett, Jáná Pat. Kornélt sokat csúfolta többi fiú, vékony szálló, szalmasárga hajáért, szokatlanul nagy, szerű füléért, s olykor a beszédjébe keveredő német szavakért. A magyar nyelv gyorsan ráragadt, pedig nem voltak épp nyugodalmas, tanulásra alkalmas idők. Baljos hírek érkeztek mindenünnen. A víznek is fiú állandóan éhes volt, mégsem csatlakozott a falubeli porontyok zsivajgó csapatához, kik a szüleik tiltásadat szára folytonosan a földeken és az erdőkben kújtorogtak, maguk kívát éve bármit, amit eltűnek véltek. Kornél inkább kereste a nagyapja társaságát, órák hosszat a pitvarban, ahol cuccor nagyapa a hazahozott könyvkészítő szerszámait tartotta. Korné segíteni próbált, ám annak rendre rossz vége lett, sem ekkor sem később nem mutatkozott. Vak vezet világtalan, gondolta a az ő tíz kicsi szolgája egyre göcsörtösebbé vált, s mind vészesebben remegett. Jobb öreg ujján nem nyeste a körmöt, hosszú, hegyes szerszám melyel fürgében tudta kihalászni a betűket a skatulákból. Mostanában bármit tett, e körme hosszában repedezett, csupán fővakarásra maradt alkalmatos. Elég játszódni a pajtás A A kisfiú nem moccant. Meséljél inkább. Cucor nagyapa sóhajtva belé fogott. Tudod-e, hogy egykori édesatyám felső fenyvesi cucor Szló, A nemességet Rákóczi Györgytől kapta A Bécs elleni hadjárat után kivételes vakmerőségéért. Tudom, arról él, amikor a mama kicsi volt, Meg a mama mamájáról. Cucor nagyapa fejét rázta, Még mindig nagyon fájt. Takaros német asszonyt vett nőül Tűningenben. A kevés beszédű szorgos Gizella hadgyermeket szült néki, emezek, a legutolsó Zsuzsánnát nem számítva, cseki idővel napvilágra jöttüket követően visszaadták lelküket a teremtőnek. A hat szülés Gizellát igen megfonnyasztotta, az ő életének sinórja is elszakadt. Cucor nagyapa beleőszült a felesége halálába, és az akkor három éve Zsuzsanna, Csenevész testét kétségbe esetten szorította magához reggelenként. Legalább te maradjál meg, nekem, szentem. A kislány ijetten pislogott. Vaz is this, Fati? Magyarul még nem tudott. Ach, du mir bleiben lípjem, cucor nagyapa. Zsuzsánnal röpke tizenöt év alatt sudárhajadonnál cserepedett, majd annak rendjes módja szerint hozzáment Csillag Péterhez, egy másik bújdokló család sarjához. Csillag Péter csupán hatot fél hónapig élvezhette a házas élet örömeit, akkoron egy vadászaton levetette magáról a lova, s oly szerencsétlenül esett, hogy fejét beütvén egy fatörzsbe, értelmét soha többé vissza nem nyerte, még két heti eleven halotti állapot végén kiszenvedett. Nagyapa, miért nem mesélsz? Hát belé fogott valamelyik réges-régi történetbe, melyet ő is úgy hallott gyermekkorában. Kornél szép apja, cucor boldizsár, a gyorskezű Piktor kivált kép a portrékészítésben bizonyult páratlannak. Memóriája makola nélkül jegyzi, amit látott, modellt sem is ültetett, elegendő volt néki, ha egyszer rátekintett valamely orcára. Felesége Katalin földön híres élet természetes szépség által, s gyakran került Cucor Boldizsár vásznaira. Ám róla nem mintázhatták a házastársi hívség szobrát. Cucor Boldizsár egy izmen rajta kapta valamik oficérral, ki a városban állomásozott. A helyzetet észbevevé szép nyugodtan rájuk hajtotta az ajtót szeri jó kívánsággal. Mulassanak csak kedvükre. Tanakodtak amazok, vagy ijedelmük múltával, e tevének. Midőn kivilágosodott, cucorboldi zsár bőséges reggelit küldetett be, osztán az oficért a Feredőházba hívatta. Ottan pedig zöld festékkel, tetőtől talpig összvekente. Az esetnek híre futott, mivel a kapitány bármi módon sem súrolhatta le magáról a zöld színezetet, bujkált szállásán még csak tehette. Végül Cucor boldizsárért küldetett, megalázkodván kérte, adná meg neki a festék titkát, mert attól nem szabadulván aligha életvilág csúfjára. Ő ezt mondotta rá. Officér uram, oly szégyent tett rajtam, mit sosem moshatok le, igazságos, hogy sorsomban osztozzék. Múltkor az asszony is lefestette, Kornél. Tessék! Nem így mesélte nagyapám, uram, és nem is azt kívánta nékik a Piktor, hogy múlassanak csak kedvükre, hanem azt, hogy... Kornél rekettesre mélyítette a hangját, a nagyapját utánozván. Tejjé, kedvük egymásban! Cucor nagyapa megvakarta a tarkóját. Úgy is lehet. Unokája nem először lette meg éles eszével. Minapában a gyerek a számok iránt tudakozódott, s egy hallásra megjegyezte valamennyit százik. Alakjukat is belekarcolta a sajtárba, merevedett viasz színébe. Szép apádra ütöttél. Igaz? Mert én is makula nélkül jegyzem, amit látok. Valóban. Cucor nagyapa bal tenyerét unokája szemére tapasztotta. Soroljad elé, akkor mi mindent láttál a munkaasztalon. Kornél fölidézte a munkaasztal, a nagyapja regálnak hívta látványát, meg is jelent a kép élesen és hibátlanul, csak kipipálta, amint sorolt a csengő hangon két vinkel, négy gombolyak spagóca, egy handruk, egy vágómasina, egy papírsatú, két árszerszám, harminc lénia méret szerint, két tucat stég, három fiókos szekrényke, a betvekkel és a spáciumokkal, hét könyv, több mint száz telenyomtatott papíros, egy okullár és két nagyobbító üveg két kerek papíros dobozka az orvosságaiddal, amelyeket ma még nem vettél be, valamint az emlékkönyv mellette egy is, meg négy penna és egy légy. Elhallgatott. Honnan tudott te azt, hogy vinkel meg Lémia meg Handruk? Hallottam, meg le is írt a nagyapám uram az emlékkönyvben. Telett egy darab időre, mire cuccor nagyapa ráemlékezett Eszközeinek listáját valóban fölfektette, mielőtt tűningenben ládába csomagolta őket. – E te tudsz olvasni? – Tudok át. Kornél maga elé húzta a nyomtatott lapok egyikét, majd lassan, de határozottan, és mit több híven elolvasta. Cucor nagyapa föltette okuláréját, kísérte a szemével a becses sorokat. A méltóságos fejedelem felső vadászi Rákóczi Ferenc kegyelmes urunk által. Nemzetünknek s édes hazánknak a német nemzet kegyetlen uralkodása alatt lett hallatlan megnyomorítatásáról, maga méltóságos személyének nagyméltatlan szenvedési ról az auftriai ház erőszakoskodása alól való felszabadulásért fogott magyar fegyvernek ártatlanságáról az egész keresztény világnak elejébe adatott manifestum köztudománytétel, mely elsőben dák, moftan pedig magyar nyelven újonnan közönsége szététetett. A vezérlő fejedelem kiáltványának gyűrött példányát Cuccor nagyapa egy Tüningeni sermérésben kapta, hazurról érkezett utazóktól. Készült rá, hogy maga is kinyomtassa. Hirtelen fölrévett a múltból. Uramisten gondolta, e fiúcska nincsen még négyesztendős, de már hibátlanul olvas. Valamik Pajtásot tanított erre, nem. Hát kicsoda! Senki, csak úgy rájöttem. Ne fillents, nem fillentek, nézegettem a papírokat, és egyszerre csak tudtam megkülönböztetni a betveket egymástól. Miért raknak néha ezt az esnek a helyébe? Csak ahol párbetűként, ahol ez van. Jó, de és az Ausztria? No, ott is ez kéne, kifelették az ét. Cucor nagyapa nem tért magához az ámulatából, ő már sokat szorra függesztette szemét a kiáltványra, ám el lapszuszt sohasem vette észre. Kiemelkedő korrektor válhatna Kornél Kából gondolta, hívta a lányát. Jér, ide gyorsan Zsuzsánra, lád, mit tud a kis pulyka tojás? Kornél újból neki lendült. A méltóságos fejedelem felső vadászi rákóci Ferenc... Kegyelmes urunk, nagyapám uram, miért nem raktak veszőt az erre meg az óra? Milyen veszőt Zsuzsánnak ha hajolt a papírhoz? Kapitális betűre nem szokás, legfőlebb az ára vagy az őre, Cucor nagyapa. Mi az, hogy kapitális Zsuzsánna? Címbetű, mondta Cucor nagyapa, meglovon. Ennyi azért ráragadhatott volna így sok év alatt. Zsuzsanna, az apja minden erőfeszítése dacára írástudatlan maradt. Kornélka szerencsére nem az anyja esszét örökölte. Kornél unokám elolvasá, amiket ide írtam, melyért el is maradt, hogy csak oly annyira csodaszámba vehető, hogy megtanula olvasni. Általában is igen tehetségesen bánik a szavakkal, Vagy a prédikátora, vagy tudós professzor leszem. Ha nem zavaros idők járnák, vinném szívesen enyedre vagy nagy szombatra, mondanák el a vélekedésöket a hozzájaértők. De nemhogy utazni, a faluból kimoczanni is veszélyes. Hírek szerint egy napi járóföldre innet összvecsapásra készül a kuruc és a labanc had. Amíg megfutamodik, félő, hogy itten nyarga lát, s a felbomló sereg nem ösmer írgalman. Éjj meg évadján kivirrat. Cucor nagyapa talpra ugrott a kertbe rohant. Nézte, a szomszédság is fönn van-e, álmából riadván elfeledte, hogy a mellettük lévő házak imád lakatlanok. Odalent a völgyben tüzek égtek, a veres fények szinte varasdig kirajzolták a tájat. Zsuzsanna is előfutott, vállán a síró kisfiúval, karján a napok óta elkészített turbával, benne némi élelem, váltás ruha, gyertyák, és más szükséges egyedek. Jöjjön már, kiáltott az apjára. Cucor nagyapa visszaszaladt a házba. Csizmába ugrott, magára kapta a köpönyegét és a kalpagját, fölnyalábolta a saját turbáját meg az emlékkönyvet, vetett azután egy utolsó pillantást a házra, legkedvesebb tárgyaira. Viszont látom a -e őket épségben. Szaladt ki az útra, mely kanyarodott balra fölfelé a kopasz A falubéliek mind arra felé igyekeztek vész idején célszerű bébújniuk az óbarlangba. E hasadék a bikarét feletti sziklatömbök mélybe vezetett, szája akként torlaszolható el egy háromszögletű szikladarabal, hogy ki erre felé nem ismerős, sosem gyanítja Mirejlik alatta ősi emberek lakása volt a hegyben nyíló, oldalán fekvő, körtét formázó barlang. A kosi gyermekeket a setét udúval riogatják anyáik Ha rossz lesz el, az óbarlangba zárunk. Mire Cucor nagyapa a lányával és az unokájával odaért, a többiek már berendezkedtek, és alig akartak helyet szorítani nekik. A faluban cucorék körül még nem oszlott szét az idegeneknek járó gyanakvás. Zsuzsánnáról, mint valahány asszonyról sikamlós plegykákat költöttek, a pedig rebesgették az ördöggel cimborál, legfőbb bizonyítéknak bal hüvelykje irdatlan körmét vélték. Pislák volt fél tucat gyertyas két olajlámpa. Fölöttük korom fellegek a barlang rozsdás színezetű boltozatában. Két béres legény a helyére illesztette a háromszögletű sziklát, a csatazaj Morajjá csillapult. Hol van Wilhelm? Kornél. Nincs itt. Folyton elkóricál. Vessen magára Zsuzsanna. Kornélt hamarosan legyűrte az álom. Vakító fényességbe került. Egy vénséges vénembert látott, mind a tíz ujján kés pengényi karommal. Fadarabokból karmolt állatfigurákat velük, melyek azután megelevenedvén ott játszottak az erdei tisztáson. A jóistenke bácsi, gondolta. Cucor nagyapa szóba elegyedett Dobrug Gáspárra lapatkoló kováccsal, ki fél lábára sántított, ezégből minden némű katonaság alkalmatlannak ítélte. Ő úgy tudta, nem a kuruc, nem is a labancdúja varasdott, hanem balassi farkas szabad csapatja. Nem ismernek azok sem istent, sem embert. Sarc véget járják-e vidéket. Akkortán oda kéne adnunk, amit kérnek, cucor nagyapa. Dobrugáspárnak elkerekedett a szeme, két, adjuk oda önként, amiért esztendők óta verejtékeztünk. Így is megkapják. Egy durranás, mint a közelebről hallatszott volna, Zsuzsanna fölzakogott. Pszt! Cucor nagyapa. Ott kuksolt kos maradék lakossága az óbarlangban, lélegzett visszafolytva, imádkozva, egymáshoz bújva. Legyen hozzánk kegyelmes az Isten, gondolt a cucor, nagyapa Eközben a falu főutcáján már Balassi Farkas szabadcsapatának előrse járt kertről kertre a kutyák vonyításától kísérve. Kantárszáron vezették a hajtók a lovakat, s kivont karddal vizsgálták át az elnéptelenedett portákat, hinni nem akarván, hogy teremtett lélek sem maradt hátra. Az árakat és lakadszerszámokat bárdal verték le, szabad prédát engedélyezett nékig balassi farkas. Csak hogy a házakban alig volt érték, szentségelve haigálták ki az ablakon az ócska cserépedényeket. Itt is, ott is lángcsóvá dobtak a házak náttetejére, pattogott a tűz, az istálókban és ólakban bőgtek az állatok, a kikötözött kutyák majd megfújtották magukat szabadulni igyekezvén. Kornél a barlangba távoli morajként érkező hangokból is felismerte Burkus a nagyapja komondora öblösugatását. Zsuzsánna sírdogált. Ne félj, súgta a fia fülébe hüppögve, majd csak megsegél az Úristen. Nem félek, dünnyögte Kornél. A csatazaj fertájúra múltával elholdt. Talán tovább haladtak. Vélte borza vár Daróci bálint az uradalmi kasznár. Alig hiszem, cucornagyapa, forralnak valamely hadicsát. Valamelyik akkor ki kéne mennie körülnézelődni. Később, cucornagyapa. Egyre több fény gyúlt a barlangöblének homályában. Cucornagyapa benyúlt a turbájába, noha tudta, hiába keresgél, nem hozott magával írószerszámot. Behújta a szemét, és fogalmazgatta magában, Hogy mit írna, a volna nála penna és is. 1706. április kalendája Jakunkon a háború, és még nem tudhatjuk, épségben hagyták-e a házainkat, Vagy nem marad belőlük semmi is. Élésünk három napra vagyon, Beosztássaltán négyre. Zsuzsanna sír -ri. Kornél azonban meglepő nyugalommal viseli magát, így módon adván szellemi kapacitásának újabb tanújelét. Ha megérjük, igen büszkék lehetünk rája. Adjon néki a magasságos Isten egyenes életutat és elegendő erőt. Éjfél tájt Borzovári Daróci Bálint két legény kíséretében az óbarlangból eltávozott, hogy a falut átvizsgálja. Vittek magukkal lámpásokat, ám fölöslegesen a házak egy része még nagy lángal égett. Az elszenesedett tetőgerendák átható szaga és dög bűz minden fele. Alig maradt lakás éppen. A templom tornya leomlott. Két hold tetem hevert az úton, idősebb Vízvári Béla meg a felesége Boriska. A kis házban rejteszkedhettek, a banditák rájuk bukkantak, s a jelek szerint agyon szurkálták őket. Testük a vérmocskos ruhákban, mintha már is fölpuffat volna. Nagy jó uram, az egyik legény, Tán okosabb vón, ha fölkerekednők, és mennénk innet, amerre a szemünk lát. Hallgass! Hová mehetnő, gondolta. A háború mindenit ér. Cucorék háza előtt még egy hullára leltek, kiben a néhai Wilhelmre ismertek, a legényke végtagjait a törzsétől elválasztották a támadók. Körötte a porban cucor nagyapa szétszóródott betűkészlete, az öntőkatlan és a fiókos szekrény darabokra törve. Úgy látszik, Wilhelm a fuzóriát akarta menteni. A banditáknak nem tetszettek a betűk, azt remény lették, pénz vagy aranymívű kincs van a szekrényben. Valamivel távol a burkus feküdt, ő a szolgalegén segítségére siethetett. Fölhasított oldalán kinyomakodtak a belek. Midőn ezekről beszámoltak, cucor nagyapa szemét elfutotta a könyv. Szegény Wilhelm fiú. Vélünk eljöve falujától kilenc napi járó földre, hogy így gyászos véget érjen. Békésebb időben értesíteni kell majd özvegy édesanyját. Cucor nagyapa elhatározta, küld pénzt is, latolgatta, mennyi legyen az. Úgy hitték kornél az igazak álmát alussza, ám a fiúcska leggyakrabban az értelem mesdjéjén kóborolva töltötte éjszakáit. A hozzáérkező mondatfoszlányokban a Wilhelm vagy a burkus név nem szerepelt. Fölfogta Vízvári Bélas a felesége balsorsát, noha halál fogalmával még nem volt tisztában. Figyelte nem egyszer, amint a gyászmenet a temetőbe tart, bámulta a deszkakoporsókat, érezte a hangulat feketeségét, hallotta emlegetni a szegény megboldogultakat, ám sohasem fogta föl, hogy valóban az illető férfiú vagy asszony teste feküdnék abban a dobozban. Édesatja halálát többször elmesélte neki az anyja, kornél látta maga előtt a végzetes zuhanást a lóról, hallotta a fejrecsenését a fatörzsön, ő is gyakran berte a koponyáját kemény tárgyakba. Apját mindig cucor nagyapára ütőnek gondolta, az anyja nyakában lógó pici képnyomán. A férfiak tanakodtak, virradatkor térjene haza kiki otthonába, vagy abba, ami abból megmaradt. Borzavári Daróci Bárint úgy vélték korai még, bármikor visszajöhetnek a fegyveresek, az is megeshet, hogy itten felé lesz a csatatér, által vonulnak a kurucok, a labancok, netán mind a kettő. Cucor nagyapa legyingetett, akkor sem vacoghatunk a hegyomrában ítélet napig, nagy az Isten kegyelme, legyen meg az ő akaratja. Órákon át folyt a vitatkozás. Cucor nagyapa kijelentette: ő bizony akkor is lemegyen, ha a többi mind idefen marad. Hajnalban fölkeltette Zsuzsánnát és Kornélt. Indulás! Összeszedték mindenüket, ám de a barlang száját eltorlaszoló sziklát nem bírták odébb moccantani, míg egy legény föl nem riadt, s nem állt, hogy segítsen. Hűvös szél az arcukat, amint ballaktak lefelé. Az első kanyar végéig nem pillanthatták meg a falut, ezen idő cuccor arra szentelte, hogy fölkészítse leányát és unokáját a várható látványra. Ám az minden elképzelésénél szörnyűbbnek bizonyult. Zsuzsanna puffat vánkossá az arcát, hiába mondogatta neki az apja, hogy ez már úgy sem segít. Kornél némán szemlélte a feldúlt és kiégett házakat, a döglődő állatokat, a magasban köröző kesejüket. Akkor sem sírt, amikor megpillantotta a burkus földi maradványait. Érezte, mindez csupán a kezdete valaminek. Noha képtelen volt szavakba önteni azt a valamit. Semmikét nem akart elengedni a nagyapja megnyugtató forró lapát kezét, ment hát vele minden üvé. Cucor nagyapa első útja nem a házba vezetett, melyből csupán a konyha és a pitvar maradt tető alatt, hanem a kert végébe, a rózsatövekhez. Azokat nem bántották a banditák. Viccentett levizelte az ágyást. Kornél ámulva szemlélte a nagyapjáét, most látta először, mely mind hosszában, mind széltében elérte egy kisebb hurka méretét. A bútorokat darabokra törték, ruhaneműiket, s minden egyebüket elvitték, vagy használhatatlanra tiporták. Mihez kezdjünk most már, Zsuzsanna? Cucor nagyapa nem válaszolt, odahúzott egy épen maradt zsámojt a regálhoz, leült, meghegyezte a pennákat. Téntát töltött a kalamárisba, és írni kezdett az emlékkönyvbe. Gyásznap. Vilhelmet elvesztettük csak úgy, mint a resz mobilis legjavát. Szerszámaim oda, még nem volt erőm, hogy fragmentumait számba vegyem a sárban a szórák. Életünk is veszélyben van. Nem tehetünk mást, reménykednünk kell a mi istenünkben. Justus ez domine et justasunt judicia tua. Oldalt pillantott, látta, hogy az unokája ott kuksol a regál alatt, s kurta onceruzával firkálgat egy szakadt papírosra, miközben bal kezével görcsösen kapaszkodik az ő szárába. – Min munkálkodol, Kornél? – Én nagyapám uram írok. – Valóban? – Cucor nagyapa mély nyögést hallatva térdre ereszkedett, hogy szemügyre vegye azt a skartétát melyen a gírbegúrba sorok legnagyobb meglepetésére többé-kevésbé olvasható betűk kiálltak össze. Gyász nap, írta Kornél. Burkust elvesztettük, s én elfogom temetni a kertünk végébe a rózsatöveghők. Oda ne! Horkant föld cuccor nagyapa. A kisfiú nem értette, tessék, oda ne! Temetni olyan földbe köll, amellik nem vizes, majd mi ketten együtt. Kivezette Kornélt a kertbe. Mondj csak, honnan tudotta -e a betűvetést? Lenéztem a nagyapám uramról. A kidölt létszkerítésnél egy korhatfaládára leltek. Abban helyezték öröknyugalomra Vilhen hüvejét a fészer mellett, ahová a ház előző tulajdonos egy kis fenyőfát ültetett. Burkust a bordó terítőbe csavarva földelték el, mely Zsuzsánnál nagy ebédlőasztalra vart. A ház előtt találták megtépve, gyanús barnafoltokkal tarkítva. Estvére lassan visszaszivárogtak a falu többi lakosai is, a hazatérők portáin fölfölszakadt az okogás. Már megsűrűsödött az éj, amikor dörrenések hallatszottak slópaták dobogása. A nagyapja pokrócos túnyalábolta fel, rohant ki az útra föl a hegyre, mögötte Zsuzsánna papucsának éles klapfogása. Másodjára harmadannyian jutottak be az óbarlangba, főleg a közellakók. Borzavári Daróci bárint sem érkezett meg, férfiú, cucor nagyapán kívül mindösszesen kettő, egy idősebb parasztember, és a bicebóca dobruk pár. e szerint ő a rossz lábával is fürgébben szaladt másoknál. A nagy kapkodás folytán most eleségben s világító eszközben szűkölködtek, csupán egy árva lámpás pislogott a barlangban. Ha holnapnál tovább kényszeredünk itt rejtőzni, valamennyi néhen veszünk, dobrugáspár. pár. Még élünk, remélünk, Veszély közös közösködjünk testvériesen. Számba vették mindazt, amivel rendelkeztek. Csupán Miszlivec nyanya meg a lánya zúgolódott, mert ők hat kerekcipót, két kis tömlő vajat, egy sózott sertéstarját s több hoztak magukkal. Cucor nagyapa rájuk fölmett. Lámpásuk nincsen, mégis kapják a közös fényt. Ha irigylik tőlünk azt a falás élést, táguljanak innet, ám ha maradnak keresztény módjára, viseljék sorsukat. Most pedig gondoljunk azokra, akiket elvesztettünk. E kielentésre az asszony személyek szinte kórusban sírtak föl. Borzavári Daróci Bárint felesége, valószínűbben özvegye, oly hangosan visított, hogy félniük kellett kihallatszik. A barlang falába verdaste a fejét egészen addig, amíg cucor nagyapa és Dobrug Gáspár együttes erővel becsavart egy lópokrózba és megkötözte. Kornél mindezt szinte érdeklődve szemlélte. Még most sem fél, pedig sejtette, a ma régi világnak visszavonhatatlanul vége, amikor estvénként a kandallóban pattogó fahasábok melegénél hallgathatta a nagyapja történeteit, jól lakottan békességben. Sajnálta, hogy nincsen velük papíros pennakalamár is, gyakorolhatná frissen szerzett író tudományát. Nagyapjának is az a fejében, mi mindent vedhetne az emlékkönyvlapjaira ez zűrzavaros napok sommázatául. Nem értem, mely céllal méri ránk az Istenet csapásokat, Mivel érdemlettük ki, Hogy otthonunk és birtokunk az enyészet élet vala. Mégis, mégis hinnünk köl az ő minden ható erejében, Mert oly mélyre hullánk, Hogy innet az út csak is fölfelé vezethet. Nemo ante mortem, Beatus. Balasi Farkas tévedésben volt. Úgy hitte a falunak még mindig Rigó Lukovics István a földesura, ura, ki köztudomás szerint mesésvagyont szerezett Itáliában. Ő azonban hónapokkal azelőtt Bécsbe költözött, értékeit vitte magával, s a birtokát eladta. Balassi Farkas szabad csapata a kincsek miért fésülte át, kost újra meg újra. Nem akartak belenyugodni, hogy csupán limlomot zsákmányolhattak. A felvégem, hol az út két felé válik, egyik ága visz fel a hegyre, másik le a völgybe, Varasdra, majd végül egészen Szebenig, egy zöld sejemkendő hevert a Telegdi Jóska a szállást csináló hadnagy vette észre. Leszállt a lováról, fölvette, Megszagolta, női pipere illata csiklantta az orrát. Vonakodva bár, de bedugta a tenyerét a zavaros vízbe, háthal el ottan valamit. Kemény, tojásdat tárgy akadt a kezébe. Megtisztogatta. Cirádás, fémtojás. Első öröme elpárolgott, amikor ráharapfán konstatálta a nem aranyból való. Addig forgattak, kocogtatta, nyomogatta, még sikerült fölpattintani a fedelét. Méves óra szerkezet mutatta a napot, a hónapot és az évet is. Már nem működött. Talán belépjött a víz. Alaposan megszemlélvén látta, 1683. október 9 volt rajta, kicsivel 12 múlta. Elkomorodott a dátum miatt meglepő, hogy az óra épp a párkányi napján állott meg, a ma harc halt meg az édesapja. Fölúszta a tekerentyűt, rázogatta a fémtojást, ám a szerkezet nem kelt életre. 1683 ótától kushadna itt a pocsétába. Lehetetlen, és semmi rosda rajt. De aki elhullajtotta, ejthetetlen mást is. Maréknyi ágat metszett a bokrokról, seprőként fogta össze, avval csapkodta félre a vizet az útról. Nem talált egyebet. Barlangba költözésük második estvéjén Zsuzsánna bőre kisebesedett Apró férgek gyötörték. Amikor szellőztetés céljából félrehúzták a sziklakövet, ő kiszökött a szabadba, bolyos törölközővel és darabka szappannal. Leereszkedett a patakhoz, hogy abban megfürödjék, s testén való fehér ruháját is kimoshassa. Úgy reménylette, bőven visszaérhet, mielőtt a sziklát a helyére illesztik. Fellegek takarták a borús eget, nem világított odafönt sem a hold, sem csillag. A sötétségbe rátört a félelem, mert nem látják, és ő maga sem lát. Alig, hogy mezíten erre vetkezett, mintha a pokol ördegei támadtak volna rá, végtagjait markos kezek ragadták meg, följebb ráncigálták a füves tisztásra, addigra tudta már, marcon a férfiak azok, sejthette, mit akarnak. Ajkát bétapasztották, nem kiálthatott, amúgy sem lett volna értelme. Lángoló fájdalmat okozván hatolt belé az első, követte a többi, elernyetten tűrte, két karját olyan formán húzták szét, amiképpen éppen Krisztus Urunkét, hogy a kereszt fára szögezzék. Mondta magában az imákat, ahogyan eszibe ütlöttek várván, hogy szenvedésének vége szakadjék. Midőn amazok mind lecsöndesedtek, s karját is elbocsátották, villámként ütött a testébe valami még durvább lélegzetét megakasztván. Cucor nagyapa csak reggel vette észre, hogy a lányának nyoma veszett. Nem értette, miképp juthatott ki az óbarlangból. A szikla követ ketten is csak ügyel tudták megmozdítani. Éjszaka ment el, Kornél, amikor a nagyapám még félretolták. Meg bolondos te miért nem szólottál? Azt hittem, nagyapám uram is látta. Nincs mit tenni, gondolta Cucor nagyapa, meg Köl keresnem. Beszédes mozdulattal hívta oda az idősebb parasztembert a sziklához, amaztamáskodott. Cucor uram, napvilágnál veszélyes leszem, most nem törődhetem em magammal, nyomja már! Amint a rész föltárult, cucor nagyapa kirépett a fénybe. Még visszafordult a homályba, s azt mondta, legyen gondjuk Kornéra. Ő ekkor láthatta utoljára. Telegdi tucatnyi hajdút állított lesbe a kedvező kilátású pontokon, ketten is jelezték, valaki közelg a hegyi úton. Figyelték a szerény öltözékű, törökös szabját és nemestizmát viselő öregembert, kinek csimbókos haját és szakállát mentében turbánnál futta föl a szél. Megvárták, míg hajító ért, akkor éles szóval föltartóztatták, fegyvere átadására ösztökélvén. Amaz nem engedelmeskedett, szabjáját kivont a hüvelyéből s derekasan küzdött, míg nem többsebből vérezvén a túlerővel nem dacolhatott. Mégis saját lábán vicegett a táborhelyre, ahol Balassi Farkas kivallatni igyekezett. Mint hogy megfelelő válaszokat nem kapott, megparancsolta, hogy tortúrának vetessen alá. Ez sem hozott eredményt, a kimpadon végezte életét. Az egyik figyelmes őrszem észrevette azután, hogy a kopasz hegyből keskeny folyamatos füstcsóva eregetődik az ég felé, megjelentette telegdióskának. Ő azonnal rájött, hogy barlangot takar a szértető. Egy rajtföld parancsolt oda, főkész által a terepet hasítékot keresvén. A barlangbéliek hallották a hangjukat, s a talpuk neszét lélegzett visszafolyt falapultak. Balassi Farkas türelme fogytán indult volna tovább. Terekdi Jóska még egy utolsó próbálkozáshoz kért engedélyt. Az út kanyarulatba vonatta két ágyújuk közül a kisebbiket, s a pattantyús mestert arra biztatta, vegye célba a hegy csúcsára tar fejtetőként illeszkedő sziklát mi a pokolnak lődözzünk kövekre, a pattantyús mester, mert én mondom, telekdióska. Lecövekelték az ágyú talpakat, kitisztították, és megtöltötték a csövet, azután bum. Az első gulyób is célon túlszállott. Nehány hüvelyknyi múlott, hogy a másodiknak ível lehorgatt, és az óbarlang bejárata előtti tisztásba vágódott. Úristen! sikított egy szolgáló orány, oda odament. Csak nem Mireánk hányják a tüzes labdát? A harmadik telibe találta a hegy csúcsát. A terebélyes szikla több vonalban szétrepett, s a barlangba zuhant. A rémületes dörrenés minden más zajt elnyelt. Kornél ösztönösen hasra vágódott, estében érzékelte, hogy a boltozat darabokra szakadt felettük, a bejáratot elzáró háromszögletű szikla is bedől, vakító világosság ömlik rájuk, ám ugyanakkor minden elsötétül. A balassi farkas emberei kisvártatva fölkapaszkodtak oda, bemáztak az immár katlanná változott barlangba, sűrű porfüst gomolygott. A szörnyet holtak tetemére bukkantak, s kisebb nagyobb batyukba kötött egyet másra. Midőn emezek tartalmát Balassi Farkas megszemlélte, haragosan szólott telekdióskára. Emiatt fölösen pocsejt a puskaporunk. A katonák távoztával elcsöndesült a vidék. Délután megeredt a nagy szeműeső, eső, a gomolygás ekkor sem szűnt meg, lentről oly képet mutathatott a hegy, mintha pipázna. Így már nem csak koskösség de a határa is kihalt. A vadállatok és madarak tova menekültek. Halkan a zápor a kődarabokon, rózsaszínűre oldva a szárat vért. Kevés idő múltán ideért a kurucok előörse. Már messziről látták a füstpászmákat, így tábor gyanítottak a hegytetőn, míg nem a felderítők jelentették, hogy nincs ottan élő lélek. A sereg haladt tovább nyugatnak. Kornél harmadnap reggel jött magához, testét ólom súlyúnak, s többfelé hasatnak érezvén. Értelmét nehányszor újra elveszejtette. Végül az estvéli harmat idején vacogva ült föl. Két lábát nem tudta mozdítani, egy súlyos kőcsonk Odafenn csillagos égboltozat hunyorgott, az ő agyában bizonytalan képek kavarogtak. Emlékezett, hogy valami végzetes történt, ám nem bírta fölidézni micsoda. Hova lettek a többiek? Előbb félénken, majd telitüdőből kiabált segítségért. Szavait visszhangozták a sziklák. Próbálta huzigálni a lábát, oly éres fájdalom mart az altestébe, hogy elakadt a lélegzete. Az éjszakát végig di derekte tehetetlenségében. Sejtette anyját és nagyapját komoly baj érhette, különben megmentenék. Könyörgött az Istenhez, fogadnál imáit, szabadítaná ki a kő alól, de mindenek előtt hozná ide a hajnali világot sebesen, igen félt a sötétben. Mire megvirradt, járták az erdei utat. Kornél sejtette, bárkik is azok, okosabb, ha nem nyikkan. Minden tagja fájt, lehúnyta a szemét. Kisvártatva arra riadt, hogy valami lucskos és forró érinti az arcát. Szőrös pofa, hatalmas fogak, rosdaszín nyelv. Felsikoltott. – Jel ide, Máli! – öblös férfi hang. Az állat engedelmesen odaügetett. Kutya volt, csimbókos magyar fajta. Kornél három férfit látott. Egyikük a fokosa végével emelgette a tetejevesztett barlangban szétszóródott ruhadarabokat, a másik kettő beszélgetett. Kornél nem értette a szavakat. Idő múltán följajdult. Amazok a fegyverükhöz kaptak, aztán észrevették. E kislegény még életben vagyon, az egyik. Igen, de... Bészorultam. Kornél ajkán csak nyöszörgésféle bukott ki, el kellett ismételnie, hogy megértsék. Zsiga, gyeri hívták harmadik társukat, neki feküdtek a szikladarabnak, lehengerítették Kornél altestéről. Szent habakuk, nyögte a zsiga nevezetű látván, mi maradt a kisfiú lábából. Szegény pára nem éri meg az estvét, gondolta adjunk néki inja! Mellé uggolt, barna posztóborítású kulacsáról lecsavarta a kupakot, nyújtott a Kornél szájához. A savanykás fölvizezett bor csurgott a kisfiú orcáján két felé. Hogy hívnak? Csillag Kornél. Szüleid? Kornél elmesélte, amennyit tudod kérdezte, nem látták-e édesanyját és nagyapját. Külsejüket tüzetesen nékik. a három férfi hűn mögött. Majd előkerülnek, hazudt a zsiga, Ne félj te semmit is, addig mi vigyázunk rád, éhes vagy-e? Kornél bólogatott. A legtestesebb, Mihálnak hívták, óvatosan a karjába vette. Kornél felüvöltött a fájdalomtól. Csak most észlelt, hogy mindkét lába természetellenes fordulatba hajlott a török bugyogó, melybe Zsuzsánna még a házban öltöztette, foszlányokban lógott, a bőrhöz ragasztotta az alvatvér. Elöntötte a kétségbesés, immár gyermekmódra sírt, görcsösen kapkodva levegő után. Míg a férfi vitte, látta a sziklatömbök alól kilógó végtagokat. Az idősebb parasztember az egykori bejáratnál hevert, egy kőszilánk szabályosan kettényeste a koponyáját, tartalma kibudjant. Mikhál tüzet rakott a tisztáson, a harmadik, palkó, egy cipónyi szürke madarat kopasztott, a tollakat a lángokba dobálva égetszaguk bántotta bántott a orrát. Nem mert kérdezősködni. Újai félénk kutatásba fogtak a saját szombjain. Jobb lábába tért fölött valami éles, Kemény tárgy fúródott, kirántotta. A fájdalomtól a szíve szünetelt egy verésnyit, s ő újra elájult. Csak estve jött magához. Zsiga ismét megitatta, azután falatonként nyomta a szájába a fölmelegített húst. Galamp pecsenye, meglásd, ettől erőre kapsz. Maga sem hitte, amit mondott. Kornél gyermeki lelke minden bizadalmát eme ígéretbe vetette. Miután degeszrette magát, megpróbált föltápászkodni, ám zsiga nem hagyta. Elébb által kell kötözni a sebeket, parkó jártas a felcsertudományba, majd ő megcsinálja. Aztán arról is esség szó, mi tévők legyünk, Mihál? Másfél napja szakadtak el a századuktól, mikor a lovat kilőtték alóluk. Futottak az ütközetből kifele, éltük mentvén le a völgybe. Rájuk est veledett, egy elhagyott présházban vertek tanyát. Ott szegődött hozzájuk a gazdátlan kutya, kit Palkó, otthoni házőrzőjükre gondolván, Málénak nevezett. Reggel zsiga elindult élelemkeresőbe, kis híján belé futott Balassi farkas hajdóiba a kertek alatt iszkolt vissza présházba. Nem tudom, kik ezek, de ha észnél vagyunk, szerezhetünk lovakat. A horhor széléik kúztak. Látták, mi fegyelmezetlenül poroszkálnak a mozok. Ez az ő malmukra hajtotta a vizet. Vártak, míg a csapat nagyja elhaladt, remélvén, hogy az utóvéd mögött lesznek még lemaradozottak. Valóban. Jöttek négyen is, kiket egyenként megtámadtak, fentről ugorva reáljuk, a földre rántván őket. Négy lovat szereztek így meg fegyvert, ruha nem s a nyeregtáskák tartalmát. A legértékesebb zsákmány egy Toledóban vert kard volt, palkónak jutott. Mikhál kérte a kordovány csizmát, mely az első nemes úrnak látszó katona lábán volt. Az ő került elő a tojásalagzatú óra is, melyet zsiga kapott meg. Ezüstnek nézte. Fölhúznia nem sikerült, de ha Isten segedelmével hazajut somogyba, ötse az ezermester biztosan helyre igazítja. Jelezte az az óra a napot, a hónapot és az évet is, 1683. Október 9-ét mutatott, negyed egyet. Palkó úgy tartotta, legokosabb, ha egy néptelen faluban várakoznak, még hírt szerezhetnek a harcok állásáról, oktalansága kurucok karjaiba futni állítólag foglyot nem ejtenek, rövid úton elintézik a esetteket. Az ilyen-olyan szabad csapatoknál még kevesebb irgalomra számíthatnak. Mikhál arra adta a voksát, induljanak azonnal, próbálják beírni az ővéket a lehető leggyorsabban, Isten kegyelmére bízván magukat. Minél később keverednek oda, annál könnyebb rájussítani a szökésnek vágyját. Zsiga szívogatta üres pipáját, dobálta a húsmaradékot Málénak. Egyik megoldást sem találta biztonságosnak. Várjunk még, meglátjuk, mit hoz a hajnal valamit te fiúcskával is kezdenünk köl. Éle még! Palkó már levagdosta Kornélrul a nadrágot, az egyik zsákmányolt ingből tépést készített, által kötözte a csenevészlábakat lábakat. Csodálkoznám, ha valaha futna is rajtok. Kornélt álmában üldözték fekete lebernyeges alakok, Kik végül egy szűk kútba dugták. Fölriadván mindkét lábád benérezte a kútban. Megérintette őket, tapintván a vastag gyolcsot sejtette, mi történt. Próbálgatta az izmait egyenként. Most először futott át az agyán a gondolat, talán az ő lábai már sohasem lesznek a régiek. A három férfiból kettő az igazak álmát aludta a kihambat tűz mellett, a harmadik Málékutyát simogatta úgy beszélvén hozzá, akárha emberi lény volna. Kornél becsukta a szemét. Nagyapa, gyere vissza hozzám, édes mamuka, te is gyere, gyertek vissza, olyan rossz nélkülhetek. Halkan hüppögött. Álomba sírta magát megint üldözték, ezután lövöldöztek is. Pirkadat tájt labáncra érkezett a tisztásra, ugyanúgy elszakadtak a derékattól, mint a három férfi. Tábort ütöttek volna, ha zsigáék vaktában rájuk nem sütik a puskáikat. Egyik fél sem tudta a setétben, hogy kit lő, és kitzel vissza reájuk. Amazok többen voltak valamennyien kapfán üldözték zsigáikat le a völgybe. Kornél arra riadt, hogy magasan villog a napkorong odafenn. A három férfi eltűnt. Jóformán csak a négy lovat vitték el, hátra hagyták majdnem mindenüket, a kutyát is. Kornél hallgatta egy darabig önnön szívdobogását, aztán kiáltozni kezdett. Ha valaki rá nem talál, bizonyosan éhenbész. Igen gyöngének érezte magát, értelme fénye kormolva pislákolt. Napok teltek így, vagy órák csupán. Időnként Málé kutya érdes nyelvet éritette magához. Egyedül léte rákövetkező napján a kutya csimbókjaiba kapaszkodva sikerült fölegyenesednie, úgy hasalt Málé hátára, akárha lovagolna rajta. Épebbik lába földigért, óvatosan tolta magát az ebben, így módon bejárta a tisztást. Kinyitogatta, a három férfi otthagyta turbákat és batyukat. A tojásdat zsebóra igen tetszett néki, azt magához vette. Hosszabb pihenőt követően az egykori barlangot is átpásztázta. Amit látott, többé soha se feledhette. A szörnyet holtakat időközben megtépázták a dögevők. A halál bűzétől béfogott orral sem szabadulhatott. Kereste cucor nagyapa emlékönyvét, ám sehol sem találta, tán valamelyik szikla alá került. A kutya visszavitte a tisztásra. Annak két szélén a bokrok és a fák felöltötték legszebb ruhájukat. Kornélnak kopogott a szeme az éjségtől. Az egyik mélyre hajló agácia ág végét a szájába vette. Meghökkentően édes ízt adtak a csiklandós pici szirmok, lerákcsálta mind, amennyit elért fektében. Talált azután kokojszát is, fanyar volt, dehető. De az estvéri harmat idején borzongva embergőzött a fűben, ruháit leszaggatta a testéről, s a kolmiából vett magára tisztát. Két lábának kötést berosdálta az alvatvér, azt nem merte érinteni. Harmadnap még messzebb bátorkodott le a hegyi úton az első présházig, melyet földgyújtottak. A kertbehaig haigált darabokra zúzódott palackok közt akadt kettő ép. Kornél kimentette onnat, ám nem volt képes a dugót eltávolítani. Talált néhány szem fonnyat, és verte kolompért is, nyers sem falta föl. Addig mesterkedett, míg az üvegnyakát két kő közé szorítva letörte, a bor egy része kiömlött. A szilánkos csörből szopogatta az italt. Hamarosan elzsongult. Már nem fázott. Talál, talál lesz még. Talál majd jó lesz valamiképpen. Mennél inkább megerősbödött a lába, annál hosszabb kiruccanásokat tett. A környező, romokban heverő portákon összeszedett mindent, amit ehetőnek vélt. A tisztáshoz közel főként présházak voltak. Kornél rákapott a borra és az égetett borra. Eleintén én tőle, olykor kis ökrendezte, idővel hozzászokott. A szesz átsegítette a hűvösebb éjszakákon. Nőtt a hajas, úgy becsimbókosodott, mint málékutya szőre. Amely mértékben Kornél állapotja javult, Ugyanoly arányban málé rosszabbodott, az ő szája íze szerint való eleség alig akadt. A kutya is ráfanyalodott a hegylevére, a kellő adagot felhörpölt, lábai szétcsusszantak, szeme keresztbe fordult Kornél legnagyobb örömére. Éjszaka azután akként horkolt, mint cucor nagyapaszokot, Kornél szerette ezt a hangot. Amíg emberek vették körül, korához képest feltűnő választékossággal fűzte a szavakat. Magánya leszoktatta a beszédről. Ha a málit dirigálta, az inkább emlékeztetett a kutya nyelvére, mint a sajátjára. Megtanulta, miként foghat küszöket a felső patakban. Hasra feküdt a parton, karját belógatta a jégideg vízbe arra a pontra, ahol emezek sütkérezni szoktak. Ha föltűnt egy, a tenyerét finoman aláfektötte, s azután kezdte összezárni az ujjait oly lassúsággal, mintha nem is mozdítaná. Ha elég figyelemmel húzta széte manipulációt az időben, egyszer csak érzékelte, hogy a halat már fogja a kezében. Hirtán kihajította a kövekre. Megvárt, míg halálba csapkodta magát a nedves kis test, azután elropogtatta a szálkákat a vízbe köbdösve. Így élt létében már alig különbözvén az erdei apróvadakétól. Girbe gurbán összeforrott lábán egyre ügyesebben volt képes lépdelni, sőt, szükség esetén szaladni, bár iramodása a háromlábú kóborkutyákét idézte. Málénak mind többször vérzett az orra. Fogai meglazultak, egyik másikat el is hullajtotta. Szőre alatt fekélyesedett a bőr, a sebekből parányi élősdiek másztak ki. Egy reggel azután nem tudott többé talpra állani. Kornél szólongatta kedvesen. Vau, vau, vau, vau. A kutya lesúnyt fejjel lapított, szeretett volna egyedül maradni. Kornél ezt nem értette, símogatta, rázogatta, mind érzelmesebben ugatván hozzá. Elvirágzottak a faluban az útra hajló orgonabokrok, melyek talán még soha ilyen bős nem bocsátottak a kerítésekre. A levegő éjszaka sem hűlt le, Kornél már italozás hiány sem fázott. A nap magasan delelt az égen, a mennynek megforró kupolája ráterült a tájra, csupán a déli harangszó hibázott, na meg a többi emberzaja. zaja. Málé nyelve szárazon fittyet ki csorba kapcsából. Kornél nézte a kutya félikhúny szemét, s megszállta a bizonytalan rémület, hogy minden eddiginél súlyosabb baj osztály része. Szaggatottan szedte a levegőt, makacsul ugatott, ama gyermeki hiedelemmel, hogy ezáltal hátráltathatja a vészt. Noha idő felé járhatott, váratlanul setétetni kezdett az ég. Kornél fölordított akár a megsebzett vadak. Érezte itt a vég, lesújt rájuk egy minden eddiginél iszonyúbb csapás, elenyésznek ők ketten is, csak úgy, ahogyan az anyja, a nagyapja és valamennyi teremtett földi lélek. Nincs már hová menekülnie az ereje vesztett kutyának, s őnek is nincs jövője. Hanyad feküdt, két kis szúrtos kezét még egyszer utoljára imára kulcsolta, ám a valaha álmában is tudott szavakat nem találta, csak az bukott ki az ajkán. Vau! Wow. A sietve alkonyuló égen delejes fény golyó vált a nap. Korongja fokozatosan sötétült, akárha egy másik, fekete nap tolakodna elébe. Kékes lila lángolása megannyi parányi dárdát döfött a fiúcska szemébe. Ernyetten becsukta. Így tett a kutya is. Vége! Gondolták mint Kornél szemhílye alatt tűzkarikák, megettük ódon képek derengése, amelyeket soha sem látott, mégis valamiképpen ismerősnek seidítetette. A volna elegendő ideje, értelmüket fölfejthetni, csak hogy egyre sűrűsödött a lüktető semmi. A villás szakálló orvosprofesszor kezet mosott, és kihirdette a verdiktet. Közel a vég. né asszony a kezkenőjébe bújtatta orcáját. Mi lesz vélünk, ha nem mondta ki. A húga szorosan által akár akárha tartana tőle, hogy darabkáira esik széljel. Ő odább húzódott. Doktor úr, mennyi lehet még hátra? Ö, jóslásra nem vállalkozhatom, de kevés. Mégis napok? Napok vagy órák, ki tudhatná. estfel felé visszatérek. Indult kifelé. Honoráriumát a szobalán nyújtotta át vajszínű kopertában, már a bejárati előtérben, hol a betegnek küldött virágcsokrok sorakoztak különbféle vázákban, súlyos illatok megült a levegőt. A haldokló fuldoklott. Sebe nem gyógyult jottányit is, hiába hintette meg bőven a fertezést gátló sárgaporral az orvos professzor. A békötözésnek értelmét nem látta, mégis elvégezte a hozzátartozók kedvéért. Okosapa nem látják. A penge a bordasor fölött a kulcscsont alatt csusszant a testbe, oly szerencsétlenül, hogy a tüdőbe hatolt vélhetőleg a szívburkát is érte. Itt megáll a tudomány, a döntés az égi hatalmaké. né asszony visszatért a férje szobájába, odahajolt az ágyhoz. Szomjúhozik-é az én nagy jóram, lemondja friss levére, készítsenél a lány. Ő a fejével intett nemet. Pár falást óhajté, gyöngelevest, fejrázás ugyanúgy. Volna-e bármi kívánsága. A csontásuványodott férfi halovány mosolyt erőltetett az arcára. Köszönöm, semmi? Lehújta a szemét. Bárcsak hagynák magára végvonaglásában, gondolta. Nincsen remény. Ha nem önnön ostobaságának köszönhetné balsorsát, talán egyszerűbb volna elfogadni. Mi részen az üvegcsűrrel, amikor ő visszadja a lelkét teremtőjének? Képesé a felesége megtartani és gyarapítani? Hallotta, az olvasztó kemencék nem működnek, ez nyugtalanította. Pusztán azért, mert én meghalok, még nem szabad kihamvadnia a tűznek ám a huta mester ifjabbik farkasimre, akinek irányítania kéne az üvegcsűr munkáját, tömlődzben ül, talpig vasban, amért ő rá, a huta inspektorra támadt. Kezdettől fogva kötegedő alap volt ez a farkasimre, hamar eljárt a szájás a keze. Gyötrelmes sóhaj szakadt a torkából. A új újfent étellel, itallal, jó szóval iparkodott kedvét lesni. Ő most sem küldte ki. A feleség joga, hogy jelen legyen, amikor... Igen. Találgatta, mely napot mutat a kalendárium, március 20-at, vagy 21-et összezavarodott benne az idő. Emlékezete máskor pontosan lajstromozta az esztendőket, az évszakokat, a heteket, sőt a napokat, és az órákat is. Feleségét és gyermekeit gyakran kápráztatta el, megmondván pontosan, hogy például anno 1738. januári 19-én szakadt felvinzre a ma tömegű hó, melytől 28-áig a ház ajtaját sem volt lehetséges kinyitni. Ennen életének eseményeit kivált kép nagy kedvel idézgette barát és családi körben, főként a javát szerette mesélni, házasságát, gyermekeinek világra jövetelét, az üvegcsűr megalapítását, a tisztes iparral elért vagyonosodását, valamint a B választását a város képviselő testületébe. Mi emezeknek előtte vala okosabb feledni? ám a felejtés tehetségével őt nem áldották meg az égiek. Olvasott hajdanán egy olasz krónikát, mely szerint az alvilág határán, a létefolyóban a feledés csordogál, míg a felek közösen eredő Eunoé nevezetűben az emlékezésé. Utóbbiból itadhatták meg őt valamiképpen pólyáskorában, ám bár ez egyre nem emlékszik. Erői végkép elszálltanak, annyi sem maradt, hogy felülhessék. Pedig oly szívesen bélyegyezné naplókönyvébe mindazt, ami a búsnapokban megfordult a fejében. Útravalónak hagyhatná felesége és három gyermeke számára. Amióta földcseperedett kevés szertért éjszakai nyugodalomra anélkül, hogy az Itáliából származó különlegesen vastag, felezett árkusokból fűzött kötetbe bejegyzés tett volna. Állítólag egy híres biblia készítő műhely terméke eredetileg arra jártódott, hogy a szent kerüljön a lapjaira. Cornél mindig ehhez mért tisztelettel írt a naplókönyvben. Ha maradékai tudni vágyják, miként töltötte a reál szabott időt ezen a földön, elolvashatják. Utolsó óráiról nincsen módja számot adni. Nem írhatja a címet a papíros tetejére, záró klauzula, elmúlásom. Szerencsére végakaratát már tavaly elkészítette, ónládikába zárva, három pöcséttel felülütve várja, hogy a jogosultak fölbontsák. Naplókönyvébe is lemásolta. Megrágta százszor, ezerszer, most ennek dacára repeszgette a kétség. Jól tevéde, hogy az üvegcsűrt Bálintra hagytad. Az a fiú után nem eléggé komoly ahhoz, hogy húz embert igazgasson, becsülje a heti-havi mennyiségeket, alkudozzék a kereskedőkkel, hajbókójon a nemesuraknak, akiktől a legérdemesebb megrendelések várhatóak. Ámbátor az idő bénövesztheti a fejelágyát. Bálint kevessé ütött reál. Sternovszki csillagkornél apró termetű volt, végtagjai a kelleténél vékonyabbak és gyöngébbek is. Két lába, bár kacska maradt, oly gyakorlottan használta őket, hogy avatatlan szemsántoságát föl sem fedezhette. Eltett ihatott, amennyi beléje fért, potrohot nem növesztett, ábrázata mind a mai napig megőrizte hosszúkás alakját. Testi adottságai nagyjából egészéből éppen maradtak, csupán a haja meg szokatlanul íves homlokcsontja fölött, de alig őszült. Szakála, bajsza sosem sűrűsödött emberesre, inkább a serdületlenek pejhedzésére emlékeztetett, ezt a fogyatékosságát örökké bánta. Beszeretett volna még élni. bár csak még egyszer, egyetlen egyszer hallhatná, amint a három olvasztó kemence brummogva fölhevül, a hónapokig előszárított fahasábok hirtelen cikkanással fognak lángot, s munkálkodni kezd az áldott hő, melynek a tartóságra és áttetszőségre nézvést oly kiváló produktumokat köszönhetjük. Saját háza valamennyi ablakába is az ő utájából kerültek az ólombetétes üvegtányérok, szívesen büszkélkedett velük látogatóinak. Most csüggetten nézte, mint gurú rajtuk a napfény. A tűzhevében születtek, azóta is meleget szolgálják, télen a szobában tartják, nyáron meg bélyereztik, a szeleket zárván ki. Még ezen morfondírozott észre sem bette, hogy Bálint jött a szobába, Odatérdepelt az ágy mellé a földre. Arcán megszeppent áhítat. Ő is tudja, hogy nem soká. A haldokló szemét ellepte a könyv. Majd csak megsegél az Úristen. Eszébe ötlött cucor nagyapa. Bálint leginkább az ő külső örökölte, már is ugyanolyan végtelen erejű kolosszus, pedig még növésben van. Az egyetlen, amely téren első fia Reá, atyára ütött az emlékező ereje. Bármely, akár csak futólag olvasott vagy hallott szöveget hiba nélkül visszamondott, nem is felette többé. Ám a fiú nem örvendett e fölött oly igen, mint annak idején ő. Bálint en maga más kapacitásait szerette, legalébb azt, hogy iskolástársai közt egyedülálló énekesnek és táncosnak bizonyult. Ha muzsika szót hallott, izmos látveje azonnal mozgásba lendült. Micsoda parád és éjszaka lesz a lakod kivilágos virradatik ropja majdan, föl, -föl hozzá hozzáképes bizonyára törékeny aráját. Óbekár, hogy azt a lányt ő kornél sosem láthatja, annak a fehér cselédnek örömapja nem lészem. Pedig már csak néhány esztendőbe tellik, Bálint kevés híja két hónap múltával tölti be a tizenhetet. Végső akaratom. Tettem, amiként tehettem. Jobban csinálnom nem adatot. Feleségem, Sternovszkini asszony, születéskor Vindis Janka, figyelmezzen rája, hogy az üvegcsűr, a Sternovszki uradalom és birtok a lovakkal, a felvinzben föltalálható városi ház és a lajstromozott erdőrészek az alant kifejtett módon maradjanak egyben, ne silámuljanak, hanem lehetőséghez képes gyarapodjanak, és vigyázza minden földi javaimat továbbá, akár ha változatlanul mellette lehetnék. Elsőszülött gyermekem Sternowski Bálint 21 éves korában kapja meg jussát. Legyen ővé az üvegcsűr és a lajstromban egytől hétig sorolt erdőrészek. Naplókönyvem és más földjegyzéseim is őrája szálljanak a fentebb jelölt időpontban. Másodszülött gyermekem, Sternovszki Zoltán, 21 éves korában kapja meg a családi birtokot a lovakkal, amennyiben annak igazgatására személyében vállalkozik. Nemleges esetben szájon által a birtok legkisebb gyermekemre, Sternovszki Kálmánra, aki emellett a lajstrom szerint 8-tól 12-ig sorolt erdőrészeket és a tordasi ércbánya Béri tulajdon hányadomat örökli. Amennyiben azonban a birtok a lovakkal őre áll száll, az ércánya beli tulajdon és a 8-tól 12-kik sorolt erdőrészek viszont bátja, zoltán kezébe jussanak. Fereségen föltétel nélküli tulajdon maradjon a Felvinzben föltalálható Városi ház, és a hozzája tartozó Resz mobilis, beléje értve az asztalhoz való arany és ezüst míveket, az ékszereket, s az elhelyezett fl 12000 pénz összeget is, mégnek hollétéről pontos tudomása vagyon. Írtam mindezeket teljességgel, fővel, szabad akarattal, ítélő erőm, háborítatlan birtokában. Hamarább kellett volna nősülnem, úgy mostanára unokák vehetnének körül. Zűrzavaros ifjúsága nem adott arra módot. Egész gyerekkora ismétlődő életveszélyben telt. Legalább háromszor csupán az isteni gondviselés különös kegyerévén menekedett a biztos halálból. Harmadízben láz támadta, meglemondottak róla, ki is fuvarozták kordén a temető végébe, a közös sírhoz, s alávetették. Télidő volt, szigorú hideg, hajnalra összefagyott alaposan, ám valamiképpen visszatért belé az élet. Szöknie kellett oly vidékre, hol nem tudták, hogy elkapta a ragályt, oda-haza verték volna. Útja a semmiből indult. Tizennégy éves koráig létezése egy icabor borárát sem érte meg senkinek. Cigányok leltek rá, velök kóborolt, erdei szegénylegények szolgája lett, szénégetőknek segítkezett kosztért kvártaért. Lelkeméjén kushatta hit, ennél ő többre képes, s jő majd oly idő, midőn meg is mutathatja. Mindeközben bárki lábakapcája volt, osztály része megaláztatás és szenvedés, melyből ilyen memóriával fikarcnyit sem felejtett később, amikor Isten segedelmével jobbra fordult a sora. Istáló fiúként munkálkodott egy birtokon, melynek ura, oncai generális, legfőkép lovak futtatásában lelte örömét. Fölfigyelt a szolgálatkész sihederre, amint kitudódott, hogy Kornél folyékonyan beszéli a német nyelvet. Próbát tett véle, elébb később Jockinak fogadván föl a fiút, kinek csekély testsúlya és ó alakúra torzult rába, erre kiváltképp alkalmatossá tette. Az onzai generális rendezte futtatásokon Kornél Arabella nyergében nem talált legyőzőre. Ausztriába, majd Angolországba is kiutaztak, emit harmadiknak, amott másodiknak ért célba. Kapott ajánlatokat különféle nemesuraktól, ám ő híven ragaszkodott oncai generálishoz, ő pedig hazatértük után megjutalmazta néki ajándékozván három ménese egyikét a galóci fensékon lévőt. Ezt az első lovászmester nyomán Sternovszki pusztának hívták. Kornél gyorsan megsokszorozta a lovak számát és értékét, nálánál pontosabban senki nem jósolta meg, mire lesz képes egy -e csikó, ha szakszerűen trenírozzák. A kokányföldeken Angolországból hozatott zabot és lucernát növesztett, feleslegét jó pénzen adta tovább más ménes gazdáknak. Idővel fölvette a Sternovszki előnevet. Oncai generálisor azt terjesztették, elárulta a vezérlőfejedelmet. Kornél nem hitte. Ennyire jó ember, alig képes arra. A generális hajú pátriárkává öregedett, s haláláig egyenrangú cimboraként kezelte Kornélt. Mikor a nő betöltötte a huszonkettediket, komoly beszélgetésre hívta a kastélyba. Az emeleti teraszon borozgattak. Az öreg úr nem kerülgette, belevágott a közepibe. No fiam, hát a házasodással miképpen állasz? Cornél elpirult. Momentán még nem készültem rája. Éppen ideje, Pemig. Fagyon birtokod, szép reputációd, nem hibázzik semmi is ahhoz, hogy családot alapítsál. A nőtlenség puszta csigázás a házas élethez képest. Cornél tökéletesen tapasztalatlan volt a téren. Lábát egész életében szégyelte, nem akarodzott levetkeznie más emberi lény jelenlétében. No, a testi kísértések rendszeresen gyötörték, magva, főleg pitypallatnak idején, oly bőségesen buzgott, hogy elegendő volt hasra fordulnia ahhoz, hogy kilöveljen. Megesett véle néha akkor is, ha lóhátára ült. Mégsem érintett nőt soha. Egyetlen ízben, hosszas stétovázás után szaj hátfogadott angolországi versenyzése idején, ám mielőtt bármi történhetett volna, a pénz felét visszavette tőle, s kikergette szállásáról az égtelenül káromkodó lányt. Társaságban ritkán járt. A Galóci fensíkon nem is lett volna hova, odalent a városban még mindig sehonnainak tartották, németesen pörgetett erjeit a hátameget meget tárgyává tették. Következő alkalommal oncai generális előjött a farbával, ajánlván Kornélnak az egyik unokahugát, kivel böcsületes hozományt adnak. Kornél úgy érezte, nem mondhat nemet, amúgy is vakon bízott jótevőjében. Akkor hát mikor vigyelek el, hogy szemre vételezhessed a Jánkát, oncai generális. Ö, nem szükséges, Azki ki nagy jó uramnak tetszik, nékem is kell, hogy tessék. Még azon az esztendőben megülték a lakodalmat, oncai generális volt a násznagy. Vindis Janka valóban tetszett Kornélnak, kivált kép halovány bőre, és kenderszín vastagfonatú haja ragadtatta el. A vindisek, osztrák bároi család, száz esztendővel azelőtt kerültek rokonságba az jakkal, egy akkor mindkét oldalon nehezményezett házassággal. Sternowski kornélt vőlegényként csupán csekély ellenkezéssel fogadták, oncai generális ajánlása sokat nyomott aladban. Nás útra a Vindis család külhoni pereputjához utaztak, tergyeszt, deákul tergesztum városába. Több napon át törették a derekukat a féderes kocsiban, hol fáradtan érkeztek a domboldalra épült majorba, melynek szinte minden pontjáról látszott a tenger. Cornélt olyannyira lenyűgözte a végtelen víztest, hogy az első éjszakát a boltozatos teraszon töltötte nyugszéken. Újdonsult felesége egész éjjel várt reál. Másnap estve Vindis Janka kézen fogva vitte férje urát a hálóterembe a négy oszlopos baldainhoz. Kornél teszifoszán megállott, a kandallót szemlélte, amelyben comb hasábok égtek. Janka hátat fordított sorban, levette magáról a felső majd fehér ruháit. Pucér hátsója elefántsontra emlékeztetett, csillogott rajta a tűz fénye. Bebújt a velencei csipkés ágynemű alá. Férjem uram, mi végre vár? Kornél nem mozdult. Fölizzott benne a vágy, mégsem követte asszonyát az ágyba. Olcsaki elébb a lámpát. Szégyenkedik előttem. Kornél nem válaszolt, maga csavarta le a kanócot. A legfőbb nehézség, amit a lába görbülete okozott, az úrinadrákból csak ügyjel-bajjal tudta kiráncigálni magát. Közönséges napokon ezért járt gyolcsban, mint a legények. Oda hengeredett Janka mellé a hűvös tapintású dunyha alá. Reszketeglázban égett. Fogalmas sem volt, mi lehetne a következő lépés. Senki emberfia nem föltételezte róla, hogy így zöldfülű. Oncei generális ennyivel bocsájtotta útjára. Osztára fő dologra gondod legyen. Jankát az anyja és a nagynénje némi kiképzésben részesítette. Ám a szerint a férfi részen a kezdeményező néki csak tűrnie kell, s oly helyzetbe igyekezni, hogy fájdalmát kevésbé Vár Várt tehát engedelmesen. Jó darab időt tellett el, hallgatta a férfi szaggatott lélegzért vételét, majd összeszedte bátorságát, megérintette Kornél vállát. Erre ő is hasonképp cselekedett. A kezek lassan, bátortalanul nekivágtak vissza-vissza torpamba, majd folytatván óvatos lépéseikkel, elelcsodálkozván egy-egy testdarabkán, hát ilyen volnál. Mire az érintett rész azt felelé, bizonyám, gyer ismerj meg alaposabban. Tüzet fogott a belső puskapor, doboltak a vérerek, forró légáramok kavarodtak össze, elragadtatott hangok törtek ki az ajka krésén. Kornél szinte magánkívülre került, és akkor, akkor képek. Ismerős jelenetek, amelyeket mintha már látott volna valahol valamikor. Más emberek nászai szakája. Az első ábrázolaton tagbaszakat szakadt férfi úté továzott, nadrága övének vöröskő berakásos csatjával babrálva, s egyszerűbe tudta, rég elholt apját látja annak nászéjszakáján, csak is az anyja lehet a gréberlis, bodorított hajú fiatalasszony, kinek góbé mint mintha ő is örökölte volna. Következett egy hajlott hátó férfiú, éjfekete hajzattal és szemmel, bizonyára nagyapja, csupán a bútorok változtak, az arc kifejezés meg a tétovaság szakasztott egyforma. Nagyanyját Eddig csupán egy medálon látta, egészen kicsi gyerekkorában, gizellának hívták, és az ő halála után lett nagy a már a dédszülei bukkantak föl, septiben emelt erdei rönkházban, égbeszökő havashegyvidéken, zavart arcukon a nyitott tűzhelylángjainak imbolygó világa. És így tovább. Ükök, szépek, neve nincsek, vagy tizenkét nemzedék. Kornél ámult-bámult, agyába vésődött a hajdankor. Baj van, Vendisjanka. Janka. Kornél nyugtatólag rámosolygott, s azt felelte, életem legüdvözítőbb momentuma ez. Homályosan derenged benne, hogy átélt ő már valaha eféle képzuhatagot, de nem jött rá, hogy mikor. Idővel meg is örökítette jelenéseket a naplókönyvében. Asszonyát Kornél házasságuk folyamán mindig megbecsülte, bőven részeltette Vénusz örömeiben, ám az a sűjjedés a voltunak kazamatáiba nem kapcsolódott hozzá. Miért éppen a nászútja második éjszakáján törtre a múltra világosodás? E kérdésre választ nem talál mikor való életében, ifjan és fürgén először járt az épp akkoron birtokába szállott erdőség rengetegében, kezével vadász flintával, maga sem értette, mely okból jelenti ki ünnepélyesen egy tisztásan üvegjártásba kezdünk-e szent helyen. Odahaza megismételte azonos hangsúlyjal, csupán az elt váltotta ama. Miért? Janka, hogy kereskedhessünk a fénnyel, így ő templomi magasztal az arcán. Döntésétől a felesége higgat érvei és a jószág igazgatója különféle kalkuluszai nem tántorították el. Azt sem zavart, a gyönge szemét még setét okulár megett is bántotta a hutabéli izzás. Száz hozatott két mestert, s alig egy év múlva kiégtek az első, ablakfába illeszthető üvegtányérok. Azután a pincetokba való palackok, a boroskancsok és a többi produktom. A kereskedés villámsebes ellendült föl, hét határból tódultak a megrendelők. Janka százszor megkérdezte, honnét tudtad? Nem merte elárulni, hogy égi sugallatot kapott. Most, halálos ágyán, amit már nem adhatja át feleségének, és a három fiának azt, amit lát, váratlanul indult újra a képek áradata. Azokból végre megtudhatta, mi indította őt arra, hogy harminc esztendősen, sikeres lótenyésztő létére, üveghuta építésbe fogjon az asszony ágán örökölt erdőség kellő közepén. Elé pergett a csillagnemzettség története fakult táblaképekben. Látta szülőapját, csillagpétert, s annak atyát pált, ki Bajorországba keveredvén ugyan a tímármesterséggel teremtette elő a napi betevőt, ám annak előtte a felvidéken jól menő üveghutája volt, melyet még a törökök dúltak föl. Látta apai dédatját, Jánost, Siheder korában elszökni hazúrról, majdan odaveszni a híres nevezetes Zrínyi Miklós egyik hadjáratában. Török ágyú golyó szakította kettőbe testét, amikor épp a csizmájáról vakargatta a sarat. Látta saját magát kisfiúként, egy beesett horpaszú, csimbókos kutyára kapaszkodva. Igen, akkor régen, ott a tisztáson is látott, még értelmét el nem veszítette, ám nem tudta, hogy meg kéne jegyeznie a zavarosnak tetsző képeket. Látta mostan újólag cucor nagyapát, amint valamely ládikát hantol el a kert végében a rózsatövek mögött. A kincs! Nagyapa kincsei, a rózsák, akarta kiáltani. Szája nem engedelmeskedett. Gyászoló rokonsága szót sem értette hörgésből, úgy hitték, Sternovszki kornél nincsen már magánál. Valaki vizes borogatást a homlokára, a hűvös cseppek szétszaladtak a halántékán. Kimerülten hunyta le a szemét. Hallotta az övé pusmogását, köpenyek és szoknyák szegélyes surlódott a terempadlózatán, bántotta a fülét. Megint arra gondolt, mi nagy könnyebbség volna, ha magára hagynák. Látta Máli kutyát, akkori egyetlen társát halódni akarjában. Talán Máli is szeretett volna magánosan eltávozni a világból. Halálra rémült, amikor fényes nappal besetétedett az ég, a napot fölfalta a feketeség. Később megmagyarázták neki, eklipszus volt az. Szeme sosem heverte ki a malátvány égetését, könnyezése igen hajlandós, gyorsan fáradékony maradt. Íme a végelszámolás. Életem során háromszor is megkaptam Istentől a látás nagyszerű adományát, nem kevés ez. Kár azon busonganom, miért ilyen későn jöve a harmadik. Végtelen az ő hatalma, s kiszámíthatatlanok rendelései. bizakodhatom én a gyermekeimmel is nagy lelkülészen? Olmos fáradtságot érzett. Két karját akként rendezte melkasán, amiképp a szarkofágok fekvő szobor alakjai. Időm lejárt. Az ő kezébe adom magamat. Fiat valuntas tua domine. Miért is kellett a hutamester arcába lötyinteni a forró teát, s ha már miért azzal, hogy kardot rántott? hiszen ő, Sternowski-kornél, sosem jeleskedett a fegyverforgatásban. A durva hutamesternek viszont tucatnyi párbajáról szól a fáma. Az első pengecsattanással kiforgatta az ő kezéből a fegyvert, ugyan a mozdulattal a magáét, fölülről lefelé. Tisztán érezte, mint fröccsen széjjel a tüzes vércsóva a melkasában. Midő négy éves korában jó emberek, vándor cigányok rátaláltak, Már alig volt benne élet. Lávadoztában napokig csak morgott, vicsorgott, mint a kutyák. Azt hitték, nem is tud beszélni. Hetekbe telt, még visszaszokott az emberi szóra. Most, kiterítvém, többé nem képes semmi némű hangot adni. Borul rá újfent a rút, Írkos se